Maite, zuretzako itzak, beroa, eroa, geroa, kuleroa. Beroa, eroa, geroa, kuleroa. zuen aurrean banago eroa Nik ez dut ezpentsatzen inolak eroa Taken dube arkodet gaina orain kuleroa Taken dube orainkuleroa.